Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Sí. Gràcies, amics i amigues de la ràdio. Iniciem el primer Catalunya sense barreres de l'any 2014 amb els millors desitjos per a tothom, especialment per a totes les persones amb discapacitat i malaltia mental i les seves famílies. Avui m'ajudarà a conduir el programa una nova veu a aquesta temporada a Catalunya sense barreres. És la Toni Fernández de Cora. Molt bona tarda, companya. Hola, bona tarda. I molt bon any, també. Bon any. I tant que sí. El primer que volem és fer-vos arribar a tots vosaltres, amics i amigues, oients, un missatge d'unió i esperança. Sí, perquè avui és el primer programa de l'any 2014. Estem vivint una etapa molt complexa, sobretot per a les persones en risc d'exclusió social. Les retallades pressupostàries i la dificultat de trobar finançament en el sector privat aboca moltes entitats d'atenció a persones amb discapacitat i malaltia mental a suprimir serveis. Tot i així, nosaltres animem a continuar treballant amb il·lusió i esforç a tots aquests professionals que amb la seva feina dignifiquen la vida del nostre col·lectiu. Ja som en un nou any. 2014 arriba per a raptar-nos i extraure de nosaltres el més gran esperit de superació i de lluita per assolir els nostres drets. Des d'aquest programa us parlem amb complicitat, buscant la unió del col·lectiu per treballar junts en un futur més digne per a tots plegats. SOS Discapacitat és el lema del Fermi, el comitè espanyol de representants de persones amb discapacitat i és present en totes les seves accions, no només reivindicatives, sinó també d'aportacions a millors polítiques públiques, nosaltres el fem nostre. Així, doncs, SOS Discapacitat, endavant. Continuem plegats, fem feina sense de fallir. Doncs moltes gràcies, Toni. SOS Discapacitat comença el primer Catalunya sense barreres de l'any 2014. Doncs eh, avui és 4 de gener, dia en què tindrem psicòloga al programa, Toni. Així és, Anna. Aquesta tarda ens visita la Rosana Moyano, psicòloga d'Azic Corabant, i amb ella compartirem un nou espai de la secció Família i Discapacitat. El tema de conversa serà el cicle vital de la persona amb discapacitat dins de la seva família. I de la secció de Família i Discapacitat, l'espai que dona veus a les entitats... Doncs sí, perquè avui coneixerem què és la Caixa Regal del Tercer Sector, una iniciativa de la qual Ecom participa en una activitat per ballar en cadira de rodes. Per explicar-nos el tema serà amb nosaltres l'Elisabet Vergés, responsable de Sensibilització, Lleure i Esport de la Federació Ecom. Ese tema és es ara amb una important beca per a un estudiant amb discapacitat. Fundació Colegios del Mundo Unido i Fundació 11 ofereixen una beca per a un estudiant amb discapacitat que vulgui cursar el Batxillerat Internacional en diferents països de tot el món on aquesta institució té seu. Per saber com s'ha de sol·licitar la beca per a l'estudiant amb discapacitat, entrevistarem la Berta Fraues, directora de la Fundació Colegios del Mundo Unido. Però el millor és la part final del programa, perquè arriba la nostra tertúlia de la nostra estimadíssima gent gran. Sí, i el tema de conversa, l'arribada dels Reis Mags i la cuesta d'enero, que s'acosta. Ai, per tothom, eh? I tant. Vinga, gràcies, Toni. Doncs iniciem el programa al costat de Toni Huguet, al control de so. I en aquest primer programa de l'any, la Carmina Coromines ens acosta a la figura d'en Darwin dins de la seva secció Història i Discapacitat. Bona tarda, Carmina, i bon any. Bona tarda. Charles Darwin és un dels personatges que més han representat per l'abans de la ciència. Els seus estudis sobre l'evolució i, sobretot, el descobriment de la selecció natural va marcar un nou rum a la biologia. Darwin va viure sempre angoixat per la seva salut. Patia un amagrama de símptomes com palpitacions, molèsties gàstriques i mals de cap i es sentia permanentment apagat, maldestre i vell. De jove, abans de viatjar al voltant del món, es queixava d'un dolor a les mans al qual ningú trobava una explicació. És possible que durant la seva expedició a bord del Bigel patís la malaltia de Chagas, però un cop van desaparèixer els símptomes continuava trobant-se malament. Asegurava que gràcies a la seva malaltia havia pogut treballar tant i desenvolupar la seva famosa teoria de l'evolució de les espècies. Va arribar a dir, la mala salut em va salvar de les distraccions socials i la diversió. Darwin va morir d'un col·lapse cardíac el 1882. El seu enterrament es va celebrar amb tots els honors d'un heroi nacional. Està enterrat a l'abadia de Westminster, al costat de la tomba d'Isag Newton.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 Home, hi ha moltes loteries al país en aquest moment, però per nosaltres la més entranyable, la més estimada, la que més obra social fa per persones amb discapacitat i malaltia mental és eh, la que té a veure amb tots els jocs de l'11, un de molt especial. L'1 de gener es va celebrar el sortit extraordinari de l'11, de l'1 de gener, Toni. A més a més, hi ha molts premis i molts repartits a, a Barcelona, per exemple, n'hi ha tocat. Sí, a Barcelona ha tocat eh, el primer premi de 400.000 euros. d'Unidor no i també a Madrid ha hagut un primer premi, però està realment molt, molt repartit. De fet, ens diuen uh, que és Ávila, Barcelona, Madrid, Tamàlaga, València, Pamplona i Jaén, han estat uh, les ciutats més premiades. Puja de premis. Recordeu que tots els jocs de l'ONCE impliquen obra social per a persones amb discapacitat i malaltia mental per la seva integració. Moltes gràcies uh, per uh, ajudar-nos a arribar fins aquí. Toni, vas a buscar l'Elisabet Vergés que està arribant? anem -hi. Sí? Vinga, doncs mentre jo sí em quedo amb la Rosa. Moya no que entra tot seguit a l’estudi. Doncs ens posem en marxa en aquesta edició de Catalunya sense barreres d'avui dissabte 4 de gener a punt de venir els Reis Mags, que segur portaran moltíssimes coses parla Rosana Moyano, psicòloga de CIC, i la nostra psicòloga de Catalunya sense barreres. Bon any, Rosana, què tal? Gràcies, bon any. Bon has bé. fet llista de Reis? Home, i tant, i llarga. Sí. <ríe> L'altra qüestió serà que ho portin tot. Home, ja queda poc, perquè us sàpigues. Sí. De fet, t'has portat molt bé, o sigui que moltes sí, coses de les abundant. que Segur que no, a casa no, sé, teva. no sé què dir-te, no sé què dir-te. Nosaltres comencem l'any amb la nostra secció, l'espai de família i discapacitat, on posem sobre la taula qüestions relacionades justament amb les persones amb discapacitat i malaltia mental i la seva família, la seva relació de convivència. Avui, Rosana, parlem del cicle vital de la persona. Uh -huh. Perquè la persona, des de que neix fins que s'acomiada de la vida, passa per un seguit d'etapes que són molt significatives i que requereixen unes necessitats especials. Uh -huh. Sí, és veritat. Quan parlem de cicle vital, volem fer referència a això, que la vida implica un procés de canvi constant. Eh, les persones anem passant per diferents etapes de creixement... Aquests canvis d'una etapa a l'altra a vegades comporten una època d'estrès, d'afrontament de noves situacions i a vegades això també cal reestructurar-ho i buscar de nou l'equilibri un cop s'ha passat aquestes etapes. Però no és només un cicle vital en el qual estem sols, compartim amb la família, cada persona té el seu moment i cada família alhora té els seus, les seves regles pròpies i el seu funcionament propi. És a dir, que és tot un procés de canvi que es va donant al llarg de la vida i el que el fem ac acompanyats. Quan parlem de cincla vital, quantes etapes eh, fan, formen part d'aquest cicle? Podríem dir, no és una cosa estable, però podríem dir que un, impor, un moment important a la vida és l'arribada d'un fill. En aquest cas, si parlem de l'arribada d'un fill amb discapacitat o malaltia important, doncs és un moment de molt d'impacte. Podem parlar també de l'època de l'entrada a l'escola i de l'escolarització, que, que fa referència a l'entrada en el món social del nen l'etapa de l'adolescència, que és una etapa de canvi important, de forta crisi, l'arribada a la maduresa, que en les persones amb discapacitat adquereix una, un pes important, un moment important de crisi també, i l'envelliment, l'arribada a l'adalt ja, de persones grans, que també en les persones amb discapacitat doncs, té uns efectes importants i unes, requereix d'unes atencions específiques. La persona amb discapacitat que neix amb una discapacitat passarà per tot aquest cicle vital? Evidentment, passarà per aquest cicle i, com dèiem, eh, acompanyat d'altres persones, que són els pares, mares, germans, que també passen per pel seu cicle personal. És a dir, que és tot un procés que requereix una adequació de tots els membres. Mm. La família en la funció d'acompanyament a la persona amb discapacitat o malaltia mental al llarg de la, del cicle vital, com s'adapta? Moltes vegades suposo que no se sabrà ben bé què fer. Mm -hmm. Evidentment, eh, això passa a totes les famílies. És a dir, que aquests canvis, el que dèiem al principi, provoquen un estrès perquè hi ha coses que han canviat, aquests canvis d'etapes, i llavors és cert que les famílies han d'adaptar-se a aquests canvis i buscar de nou la reestructuració i l'equilibri. Amb les famílies que tenen fills amb discapacitat, aquestes fases no són diferents de la resta de famílies, però sí que és veritat que tenen necessitats diferents, dificultats diferents i realitats que s'hauran d'assumir d'una altra manera, per la qual cosa és important que es rebi tot el suport necessari. I una cosa que també és important és que les famílies aprenguin a assumir aquests canvis eh, també no només pensant, sentant tot en aquella persona amb discapacitat, sinó recordant que els membres de la família també necessiten coses, necessiten anar passant per, aquest, per aquests, aquestes etapes. Si ens fixem en dos moments claus del cicle vital, que seria, un, l'entrada a l'escola... Uh -huh on ja la família no serà l'únic element d'acompanyament uh -huh. a la persona amb discapacitat o malaltia mental, al nen o nena, uh -huh. en aquest cas. Sí. I eh, l'autonomia, la, quan la persona es fa independent uh -huh. i crea la seva pròpia vida. Uh -huh. Aquests dos moments que tenen en comú? Per part de la família, hem de deixar créixer? Hem de deixar créixer, els pares han d'aprendre a separar-se d'alguna manera d'aquell fill per donar-li espai per aquest creixement. I són dos moments que són claus a la vida de la persona amb discapacitat, però també claus a la vida de la família, perquè com a pares hi ha una, una responsabilitat en tot això. Això no pot donar-se, perdó, sí. no pot donar-se de cop, sinó que és un aprenentatge al llarg de la vida. És a dir, que com a pares, des del primer moment, tot allò eh, forma part d'un procés de de no protegir en accés al fill amb discapacitat, d'aprendre a separar-se, de donar-li capacitats, de veure'l, tenir una mirada cap a ell eh, capacitadora, no només de les limitacions, o sigui, no fixar-nos només en les limitacions, amb la qual cosa sí que tenen en comú doncs, el fet que, clar, les famílies hauran d'anar adaptant-se en aquest procés i que eh, també és cert que, que no sempre estarà adequat als canvis que es produeixen a nivell de la persona, a nivell físic, eh, eh, amb els canvis socials, intel·lectuals, d'adaptació a la vida laboral... És a dir, que realment hi haurà un decalaix en algun moment donat amb les persones que no tenen discapacitat. Hi ha un moment en què la família ha de, ha de deixar espai. Uh -huh. mm? Quan el, el, el nen o nen amb discapacitat entra a l'escola, entra uh -huh. a un nou món on s'ha de relacionar amb unes altres persones i, uh -huh. i nens, en aquest cas també mestres, i apareixeran els primers conflictes fora de l'entorn familiar. Mm -hmm. Evidentment, l'escola representa pel nen adaptar-se o situar-se en aquesta vida social, apartar-se de la família d'alguna manera i entrar en un món que té una sèrie de normes, de comportament, d'hàbits, de relacions socials i ha d'adequar-se en, en aquella situació. A vegades les, els nens amb discapacitat comencen a veure que tenen diferències respecte altres nens i això és important, que els pares estiguin preparats per assumir aquelles preguntes que farà el fill, aquelles qüestions que es plantejaran. És a dir, que ha de ser un període eh, difícil en un primer moment, però que un cop passada aquesta entrada a l'escola, aquesta separació que és difícil tant pels nens com pels pares, pot haver-hi un període d'estabilitat eh, i de bona relació. També és cert que els nens en aquesta etapa han de començar a assolir una sèrie d'aprenentatges i és aquí, a vegades, quan comencen els problemes, que aquesta infància es va allargant perquè realment aquells aprenentatges doncs, no es donen al mateix ritme que uns altres nens que no tenen discapacitat. Uh -huh. Si eh, parlem d'arribar a l'edat adulta, aquí tu poses una pregunta inquietant. Qui decideix realment? Perquè de vegades les famílies tendeixen sí. a decidir per la persona amb discapacitat, sí, sí, no? Sí, sí, sí, hi ha aquesta, aquesta manera de funcionar, que és lògica, és normal, perquè, perquè les famílies han viscut amb aquella persona des que és petita amb aquella discapacitat i, i és difícil veure les capacitats, no? Tenim un model no? de, de fixar-nos en les dificultats, amb les limitacions tots els aprenentatges van encaminats a aquella persona soleixi al màxim possible no? de les seves capacitats i a vegades doncs, hi ha aquesta decisió per part dels pares respecte a coses que formen part de la vida del fill. És a dir, es considera normalment que la, que la persona no està preparada, eh, que no pot decidir per la seva pròpia vida, que no pot gestionar la seva vida. Evidentment hi haurà discapacitats, que seran més invalidants que altres o que provocaran doncs, que realment hi hagi unes decisions que ha de prendre la família. Però sí que és cert que és important començar ja des de ben petits a demanar opinió sobre la, la vida no? eh, a la persona interessada, no? eh, què és el que vol. Què és el que desitja? Quin projecte de vida té? Ajudar-lo a mm, situar les coses en la realitat, però no, de cap manera, tancar-li les portes a que pugui arribar a, a insertar-se en un món de treball adequat a la seva situació, a buscar una, una vida social adequada, un entorn que, la, que que tingui relacions socials, que pugui trobar una parella... És a dir, que sí que és veritat que s'ha de d'arribar que la família pugui donar el suport a aquesta persona amb discapacitat perquè pugui portar una vida el més normalitzada possible. Ara, quan t'escoltava parlar, Rosana recordava una campanya que ens va presentar la Maria Vila al programa Dret mm -hmm. a decidir, sí. una campanya europea mm -hmm. eh, on es defensava el dret a decidir les persones amb discapacitat intel·lectual. Mm -hmm. I la Maria Vilà ens deia que eh, realment Europa és un tema que, que, que està molt patent en els, tem en els debats, però que aquí, a Catalunya, a la resta de l'Estat, mm, mm -hmm. estem una mica lluny d'aquesta qüestió. Sí, sí, segurament per aquest model que comentava, no?, que un model que sempre ha sigut molt paternalista, no?, que hem d'ajudar, hem de protegir, hem a donar-li tots els recursos a aquella persona, i a vegades, doncs, eh, s'oblida que aquella persona pot, va creixent i va decidint i va pensant i va desitjant una sèrie de coses, no?, i llavors hem de potser anar canviant aquest model i donar més veu a aquestes persones eh, i també a les seves famílies, eh, ensenyar-los que, que, que és així, no?, i d'aquesta manera també les famílies són les primeres que faran que aquella persona es vegi a ella mateixa amb les possibilitats de decidir, de tirar endavant, de qüestionar-se les coses, de lluitar fins i tot per allò que vol aconseguir. Uh -huh. Tu també parles de l'envelliment de les persones amb discapacitat. Justament avui toca sí. tertúlia de la nostra gent uh -huh. gran, sí, El, sí, sí. alguns d'ells tenen una discapacitat uh -huh. i per tant podran opinar també sobre aquest tema, uh -huh. eh, però clar, aquí és des del mateix envelliment que pot comportar una discapacitat a la persona sí. o l'am persona amb discapacitat que en veia ells, i que, per tant, forma part del seu cicle vital ja. Exacte, sí, sí. Aquí hi ha una sèrie de situacions que preocupen molt eh, a les famílies i a la, la pròpia persona amb discapacitat. Aquest envelliment, que a vegades és prematur amb les persones que tenen discapacitat, els problemes s'agreugen, arriben abans i, d'alguna manera, també, no només a nivell físic, sinó també a nivell emocional, perquè una es va fent gran, veu cada vegada doncs, eh, té més limitacions i poden aparèixer doncs, canvis d'humor, sobtats, emocions Intenses, mal humor... Sí que és veritat que, que és una època de forta crisi. I no ens oblidem també de que a vegades aquesta arribada a l'edat de, de la gent gran doncs, va acompanyada de la pèrdua dels pares, que t'han estat també acompanyant tota la vida, o fins i tot de, de tenir que ajudar a altres persones que tens al voltant i que realment, doncs, si estàs en una situació eh, complicada, doncs, se't fa dissimul. Això fa difícil, realment. Doncs mm -hmm. per tancar aquesta conversa, Rosana Moyano, tu mm -hmm. que ens dius eh, dos conclusions principals sobre eh, família i discapacitat, adaptació al cicle vital de la persona. Mm -hmm. A veure, les famílies, com a persones, la, els pares, les mares de, de persones amb discapacitat, D'entrada, no renunciar als nostres desitjos, a les nostres intencions, als nostres projectes personals. No viure el fet de poder gaudir dels altres fills o de les nostres coses m -m sense culpa. És a dir, que podem disfrutar tot i que tenim un fill que s'haurà d'atendre d'una manera determinada, també ens podem sentir feliços amb la nostra parella o amb les altres persones que tenim al voltant. És a dir, viure d'alguna manera, eh, no, no centrar-nos en aquella persona perquè a més a més, no li estem deixant espai perquè ell també disfruti fora de nosaltres, no fora de la família. Com a pares també, doncs, ajudar a afavorir aquesta salut física i mental del nostre fill, fomentar l'autonomia, la independència, que aprengui també a separar-se, que nosaltres li deixem espai per créixer Mm que tingui relacions socials, que es pugui trobar amb persones iguals o diferents, igual, que se senti eh, dintre del món, que pugui participar de projectes, decidir, eh, que se senti escoltat, que... ajudar-los a, a trobar el seu lloc a la vida. I a les mateixes persones amb discapacitat? A les mateixes persones, això mateix, justament. És a dir, no que s'apliquin no tot, tot això, les receptes. és a dir, lluitar, buscar, buscar recursos en les entitats, buscar recursos en les altres persones, en el teu programa estable D'iciatives, de projectes de persones que tenen una voluntat de ferro que tiren endavant. Doncs ajuntar-se amb aquestes persones, persones que realment ajuden a tirar endavant, a viure a vibrar en plenitud. Doncs, moltes gràcies Rosana Moyano per haver nos acompanyat en aquest primer programa de l'any 2014. Ai, Ens encantada. anirà molt bé aquesta temporada a perquè a l han començat amb tu al teu costat, Ai, moltes eh. Moltes gràcies amb vosaltres. Vinga, Rosana, t'esperem al mes de febrer. Sí, amb un altre tema, Perfecte. de família i discapacitat. Sí? Moltes gràcies. Bon, nosaltres continuem a Catalunya sense barres amb més, amb més continguts. Ah. Doncs, eh, ens quedem ara mateix al costat de la Mercè Giu i el seu calidoscopi. Bon any, Mercè. El calidoscopi de Mercè Giu. Al marge de les denominacions més o menys desafortunades per designar les persones amb discapacitat com minusvalidesa, tots i totes podem sentir-nos incapaços en un moment determinat i, per tant, la discapacitat és una característica de tothom. Una mostra d'això són els lapsus linguae o, en altres mots, equivocacions que ens poden posar ben vermells. Es tracta d'entrebancs lingüístics, d'expressar coses políticament incorrectes o inadequades atents al context. Un ex-mí, digué, «todavía no he encontrado la hormona de mi zapato», i un alcalde incidental de Barcelona durant la segona dècada del segle XX era conegut per ficar la pota freqüentment, amb expressions com «la batalla de Waterpolo», avant no cantava encara a Waterloo. Sigmund Freud defensava que aquestes equivocacions són aportacions a l'inconscient, en el seu llibre Psicopatologia de la vida quotidiana explica que aquests errors constitueixen l'aflorament involuntari d'una paraula inhibida, sovint de contingut eròtic. Per al psiquiatre vianès els lapsos són eines per endinzar nos en la zona inconscient. Jo apuntaria en una altra direcció. Ens ofereixen la possibilitat d'adonar-nos que tots i totes són persones capaces i incapaces, depenent del moment. Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. Vinga, continuem amb més programa. Estem compartint amb tu que ens escoltes eh, aquest eh, primer Catalunya sense barreres de l'any 2014. Toni, ara dins de l'espai on donem veu a les entitats. Sí, Anna, i avui ens acompanya l'Elisabet Vergés, que és responsable de Sensibilització, Lleure i Esport de la Federació Ecom. Què tal? Bona tarda, Isabel. Bona tarda. Bona tarda. Benvinguda. Gràcies. Vé a parlar-nos de la iniciativa de la Caixa Regal del Tercer Sector, en la que Ecom participa en una activitat per ballar en rodes. Per situar breument els oients, eh, Elisabet, primer de tot, quina és la finalitat d'Ecom? Bueno, Ecom és una entitat que treballa per defensar els drets de, la, bàsicament els drets de les persones amb discapacitat no? i bueno, apropar-la a la societat en general. Se'n parla de discapacitat física, sí. en aquest cas. Sí. I de quins serveis disposa? Bueno, Com disposa de diferents serveis. Disposa de serveis d'integració laboral, del servei d'assistència personal. I porto un programa, el programa de sensibilització, també el programa de lleure i, es, i esport. No? Després també hi ha un servei de monitors, d'inclusió a l'escola, sembla que bàsicament. Bueno, moltes coses i, i amb, una, amb un ventall molt i molt, molt ampli pel que, pel que ens estàs explicant, Elisabet. Uh, però anem al que ens ha portat ara en aquestes festes uh, nadalenques i ara ja de, de Reis, quasi quasi. Què és la caixa regal del Tercer Sector? La Caixa Regal bueno, és una caixa no?, on hi ha diferents activitats que les entitats del tercer sector hem fet, adreçades, aquests van adreçats a fa, en famílies, amb en nens entre 6 i 12 anys. Uh -huh. I com va néixer la idea d'aquesta iniciativa? Bé, bueno, la cooperativa en sis bueno, va, va crear aquesta idea i llavors ens ho va proposar a les entitats del tercer sector. No? Va, ens ho va proposar a Ecom, Ecom també ho vam proposar a les nostres entitats, però també vam pensar que com Ecom podríem... No? Des, del programa, des del nostre programa de sensibilització podíem fer una activitat no? nosaltres ja fem diverses activitats de sensibilització i podríem fer una activitat Mira, Elisabet, tenim molts nens que estan avui com a públic al programa i ens pregunten on és aquesta caixa regal? Aquesta caixa de regal, bueno, ara els punts de venda, el que passa que fa poquet que han sortit a la venda, van començar a sortir a partir del 15 de, de desembre. Llavors, les diferents entitats el venen. No? nosaltres des de com el Benemic, com està la Gran Via, de les Corts catalanes, 562 allà el poden venir a comprar. Molt bé, eh, però explica una mica com és el joc que heu inventat. Bueno, és una activitat.s no? una activitat per ballar amb cadira de rodes, no? Llavors l'activitat bàsicament és... Uh, bueno, us l'explico una mica, no? Com sí. si diguéssim uh, la, la, la introducció de l'activitat, llavors hi ha cadires de rodes, la gent prova les cadires, fa un petit circuit amb la cadira, per saber una mica el maneig, com si diguéssim, no? Doncs cap endavant, cap a darrere, un petit, bueno, una petita siga-saga... Llavors aquesta és la petita introducció i a partir d'aquí comença a ballar, no? Nosaltres col·laborem amb la Federació de Ball, llavors la Federació de Vall ve uns tècnics ve un tècnic especialista en ball i llavors ell explica els diferents passos de ball amb cadira. Tothom s'asseu a la cadira. Jo penso que aquesta activitat està bé perquè participen els nens, però també poden participar els pares, que és la gràcia, no? que pugui participar tota la família conjuntament, no? no només els nens. Seuen a la cadira i fan diferents passos. Pues un pas cap endavant, un pas cap enrere, cap al costat... Llavors una vegada han fet aquest primer contacte no? de ball, després es fa ball amb parella... Les dues amb cadira, una amb cadira i l'altra sense. Bé, ballar, ballar però amb cadira de rodes. I el joc es diu uh, ballar en rodes, sí, oi? Sí, ballar en rodes, que a vegades pot portar una mica confusió, però és ballar amb rodes i està adreçat a, tu, a, a tothom. No? no cal que sigui gent amb discapacitat, sinó que la gràcia és que hi pugui participar tothom, perquè tothom, sigui com sigui, com si diguéssim, camini, vagi amb cadira de rodes, i cada un des de les seves capacitats, no? O sigui que per jugar, eh, el... ballar amb rodes, jo em compro la caixa, sí. llavors eh, veig el ventall els 20, potser si m'equivoco, eh, però uns 25 sí. llocs és possible Deu que hi hagi, jo sé del cert, no? però sí, de... sí eh... uns 25. Llavors, agafo el... Tries al ball amb rodes... I em poso un contacte a MECOM. Bueno, hi ha un telèfon de contacte uh -huh. per fer la reserva, el truc, et truques allà i fas la reserva, no? Llavors, ja t'expliquen el lloc exacte, on, on és l'activitat, és a Barcelona, el lloc exacte, llavors, el dia aquell vas amb el teu tíquet, uh -huh. vas allà, i, bueno, l'activitat durarà unes dues hores, dues hores i mitja, aproximadament, Eh, bueno, això és molt modern, eh? és com eh, aquestes caixes que compres de balnearis i així, et reserves la sessió i, apa, i acabes. El que passa és que, en aquest cas, és una activitat totalment diferent. És sí. a dir, estem parlant d'una activitat sensibilitzadora i integradora, no, Elisabet? És sí. aquesta la intenció, sí. aquesta la intenció aquesta que teniu. Sí, si nosaltres, quan vam estar pensant quina activitat podíem fer, no? perquè nosaltres tenim vàries activitats, vam pensar què pot fer, què podem fer que sigui atraient, divertit, a part sigui inclusiu, sigui, bueno, transmetre valors, que són els que nosaltres volem transmetre, de igualtat, diversitat, tolerància, no? Sí, llavors, aquí, aquí va sortir ball amb rodes. I tots els llocs que estan dins de la caixa, sí. em recorda una mica els Juegos Reunidos, que tots tenim, tots tenim al cap aquella sí. carona i que tant de, bueno, tots ho hem tingut alguna vegada, aquella caixa, no t'agradi mm -hmm. més o menys, però això que tu estàs explicant és molt molt més interessant. Però tots els llocs estan creats per entitats del tercer sector, sí. que sí? Sí, sí. i alguna entitat de d'ECOM també ha participat en alguna? Sí. Auxilia, uh -huh. doncs, també és una entitat federada d'ECOM, també participa, crec que en dues activitats, ells. I també saps si en aquest cas el sistema seria el mateix de... Sí, a... sí, sí, tot el sistema, és el... tots funcionen igual, no? Llavors tu quan compres la caixa tries, esculls l'activitat que t'agrada més, no? Uh -huh. Quan compres les altres caixes també tries l'activitat que t'agrada més, doncs tries l'activitat que t'agrada més i ja, pa, ja fer-la. Llavors, eh, com creieu des de com que es podrà mesurar el grau de sensibilització que es pugui aconseguir amb aquesta activitat? A veure, per un cantó, la gent que participi, no?, com si diguéssim una vegada comprint la caixa, participi, després nosaltres tenim previst fer al final un petit qüestionari, una petita valoració. A més, ja ho veus, no?, ja ho veus si la gent està contenta, no està contenta. Uh -huh. Nosaltres ara vam fer una prova pilot, perquè abans de fer l'activitat, per donar-la per tancada, vam fer la prova pilot, i la veritat és que vam sortir molt contents perquè la gent tan grans, no?, tan pares com nens, van sortir molt contents, molt engrescats, no els hi va fer que cosa pujar-se a la cadira de rodes, no? Vull dir que ho van viure tots amb molta naturalitat, no? Com si diguéssim que, que és important, pensem. I tant. I a partir de quan es pot gaudir d'aquesta caixa regal? A partir ja del gener. A partir del gener ja, ja es pot començar a gaudir de la caixa. Toni, a veure, que m'he despistat aquí amb els nens, eh, que han vingut a veure n. Es tracta de que Anem a Com? A comprar aquesta caixa regal. I llavors eh, dins de la caixa hi ha molts jocs, traiem sí. una tarja i això ens convida a assistir a un baile en cadira de rodes en un punt concret de Barcelona. És ah. així més o menys, Elisabet? Sí, tu vas, compres la caixa i avora ens tries l'activitat que vols, truques per telèfon per apuntar-te a l'activitat que vols i una vegada t'has apuntat en aquesta, el Ball amb cadira de rodes, doncs vas un, un dissabte, perquè es faran dissabte a fer l'activitat. I això està explicat al vostre web, entenc. Sí, també, perquè sí, també està explicat a la nostra web i i ErgoZoom també té la seva web i també, que linka amb la nostra i està explicat tot allà o sigui que ens remets a 3w.ecom.cat. Exacte, sí. 3w.ecom.cat, sí? 3w.ecom.cat o un telèfon. Toni també d'informació. Sí, el Al 93 451 55 50. Aquí podem trucar per encarregar un últim regal de Reis encara més motivador. 93, eh, què més? 451 55 50. Esteu a la Gran Via de les Corts Catalanes 400 no, 562. 500... En cantonat amb què? a molt bé. Gran via, cantonada Casanovas O sigui que no ens perdem, eh, Toni? No, no <ríe> Doncs, Toni, moltes gràcies per portar-nos aquesta bonica caixa regal Gràcies que a tu. En aquests programes que els Reis Max estan aquí, a la cantonada de... i avui tenim una tertúlia d'Elisabet amb avis. Ah, mira! Que encara han de fer regals pels seus nets, eh, bé, bueno, només vesen els Reis Max, els que faran els... No emboliquem la troca <ríe> Moltes gràcies, Toni i Elisabet, per ser amb nosaltres Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, nosaltres continuem ara presentant diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de d'FSC Inserta amb la veu de la Maite. Molt bona tarda, Maite. Bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana continuem seleccionant perfils de neteja per les zones de Sant Cugat, Terrassa i Esplugues per donar servei a nivell de neteja d'oficines. Es requereix personal amb disponibilitat per treballar jornades parcials de 5 hores. També per botiques d'abricolatge es requereixen dos perfils, un de caixer i un altre de mosso de magatzem a dos centres comercials diferents, de Badalona i Sabadell. Es valorarà experiència en a tan sol client i es requereix bona mobilitat i capacitat per agafar pesos. I ja per finalitzar, continuem fent recerca per a diverses empreses que ens sol·liciten personal administratiu amb domini d'idiomes, com anglès, francès, alemany i altres. Preferiblement formació de grau mig administració, comercial o màrqueting.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 Gràcies Maite, bon any a tots els companys i companyes de FSC Incerta. I bus altres més informació d'aquestes o d'altres ofert ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur a 3w.portalento.es. 3w portalento.es o al telèfon d'Insert Catalunya 93-238-49-49-93-238-49-49 Ara fem una petita pausa musical i entrem a saber què és això del vexillerat internacional per a estudiants amb discapacitat que tindran una beca finançada per Fundació ONTRE.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 Bueno, pues continuemos con este programa Arabia Chen Fins a Madrid para entrevistar la Berta Fraguas, es directora de la Fundación de Colegios del Mundo Unido y viene a explicarnos un tema pero muy bonito. Berta, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un año más Fundación Colegios del Mundo Unido y Fundación 11 ofrecen una beca a un estudiante con discapacidad que quiera cursar el bachillerato internacional. Cuéntenos, Berta. Pues sí, ya desde el año 1995 tenemos la gran suerte de haber llegado a una alianza con la Fundación ONCE para conseguir que cada año, como mínimo, un chico o chica con discapacidad pueda cursar sus estudios en un colegio del Mundo Unido. Tenemos actualmente 14 repartidos por el mundo porque este año abre el Colegio de Alemania y el Colegio de Armenia y la experiencia consiste en vivir durante dos años en cualquiera de los colegios ...para cursar el Bachillerato Internacional como Estudios Académicos. Ha dicho que han abierto dos centros... ...pero lo cierto es que tienen hasta 14 en, en muchos países del mundo... ...vamos a hacer una enumeración como rápida, Berta. Efectivamente, pues tenemos el Colegio de Gales... ...que fue el primero que abrió... ...en Europa contamos también con Colegio en Italia... ...en Holanda, en Bosnia y en Noruega... Eh, ...abre, como digo, el Colegio de Alemania... Tenemos también en Asia, tenemos un colegio en Singapur, tenemos otro en Hong Kong y tenemos uno en la India, tenemos uno en Suazilandia, al sur de África, eh, otro en Costa Rica, en Canadá y creo que no me dejo ninguno. Bueno, y el nuevo de Armenia que abrirá, que abrirá también en septiembre de 2014. La filosofía del bachillerato internacional es promover la paz en el mundo a través de la educación y la convivencia de culturas, pero además también la convivencia con estudiantes con discapacidad gracias a esta beca. Sí. lo cierto como comentaba antes es que en el año 95 eh ya nos propusimos que al ser una organización que lo que promueve es la no discriminación y sobre todo la integración y el respeto a la diversidad, que una de las maneras mejores para hacerlo era precisamente ofrecer esta oportunidad a todas las personas por igual y desde el año 95 estamos enviando eh, chicos y chicas con discapacidad desde España y otros países han hecho exactamente lo mismo, con lo cual estamos muy muy satisfechos y además está resultando una grandísima experiencia para todas las partes. Nos preguntamos qué tienen que hacer los estudiantes con discapacidad que quieran optar a esta beca y qué gastos eh, para tener cubiertos con ella. Lo más importante ahora mismo es cumplimentar el, el impreso de solicitud. El plazo para hacerlo es hasta el 24 de enero y se puede acceder a través de nuestra página web, que es colegiosmundounido.es. Ahí tienen un formulario con una serie de preguntas eh, que tendrán que cumplimentar con muchísimo interés y aplicándose muchísimo, porque es la parte más importante, ¿sí? y adjuntar una serie de documentos. Eh, simplemente, en el caso de ser personas con discapacidad, adjuntar un certificado de Minusvalía y bueno, pues sí que haya mucha suerte. Porque los requisitos son los mismos para todos los estudiantes, solo que los, los estudiantes con discapacidad juntan su certificado, entendemos. Exactamente, es la única diferencia, todo lo demás nosotros buscamos en principio chicos y chicas que hayan nacido en el 97, en el año eh 97 en el año 98, que estén cursando cuarto de la ESO o primero de bachillerato que tengan ciertos conocimientos de inglés, pero no es obligatorio saber inglés, es una cuestión que en el colegio se resuelve en los primeros meses sin ningún problema, y eh, que tengan un buen expediente académico, pero tampoco es prioridad en nuestras becas que eh, el expediente sea de 10. Nuestra selección no se basa únicamente en el mérito académico. Uh -huh. Buscan ustedes gente con valores, Berta. Y los sí. fomentan estos valores. Claro, efectivamente. Colegios del Mundo Unido lo que pretende es eh, el entendimiento internacional a través de la educación y, y pretende que a través del ejemplo personal consigamos personas eh, con un equilibrio entre lo social y lo académico. No queremos solo a esa persona que, que le preocupa pues eso tener unas notas brillantes, pero no tiene preocupación por su entorno, por mejorar eh, el mundo que le rodea, por transformar esa realidad, ¿no? Y queremos chicos y chicas que se preocupen por lo que pasa. Lo contrario al pasota, ¿no?, que nos quieren vender de la juventud. Sí. Todo lo contrario. En España eh, tenemos una experiencia impresionante... Eh... ...año tras año porque España es el país número uno... ...en solicitudes recibidas dentro de colegios del Mundo Unido... ...con lo cual tenemos todo lo contrario a la juventud pasota... ¿no? ...que nos quieren hacer ver muchas veces... ...tenemos gente súper comprometida con muchísimas ganas de hacer cosas... ...y yo desde luego animo a todas esas personas con discapacidad... ...que quieran probar una impresionante aventura, que lo intenten. Experiencias que tienen con alumnos con y sin discapacidad... ...entre sus alumnos están por todo el mundo y colocados muy bien la mayoría... Pues podemos decir que no tenemos casi paro entre los alumnos de colegios del Mundo Unido. Es cierto que eh, cuando llegan a la universidad suelen suelen ser estudiantes brillantes, pero por lo que estábamos comentando, ¿no? También por los valores y por las habilidades que han adquirido en los colegios, que no se aprenden en los libros, se aprenden conviviendo y, y entendiendo eh, nuestro entorno y la persona a la que tenemos al lado, ¿no? Con lo cual, pues sí, efectivamente tenemos la suerte de, de no tener prácticamente paro o, o no tener, porque están repartidos por el mundo con eh, no solo ofertas de empleo ¿no? o trabajos, sino realmente trabajos ilusionantes, eh, que les gustan y que están ayudando también a cambiar un poquito el mundo. Berta, ¿la discapacidad no es ningún hándicap para los, los estudiantes? Ser ciegos, ser sordo y en silla de ruedas, ¿no les impide cursar este bachillerato con éxito? No, no, en absoluto. Está claro que hay que hacer un proceso de selección, pero exactamente el mismo que una persona que no tiene discapacidad. Nosotros tenemos que buscar aquellas personas que van a vivir la experiencia de la manera más positiva, porque realmente irse dos años a la India o a Hong Kong no es, a lo mejor, eh, bueno, un paseo por el campo, es algo que tiene su dificultad. Pero no, no, en absoluto, ahora mismo... Eh, tenemos a una chica con hipoacusia en Singapur, tenemos eh, hemos tenido personas completamente ciegas en los colegios del Mundo Unido y eh, van a encontrar toda la ayuda y todo el apoyo que necesiten, exactamente igual que cualquier otra persona que tuviera cualquier otro tipo de dificultad. Esta beca es costeada por Fundación 11 con el apoyo de colegios del Mundo Unido para el estudiante con discapacidad y nos queda que anime a los chicos que nos estén escuchando, las chicas jóvenes que quieran estudiar para que antes del 24 de enero, pues nada, rellenen ese fórmula. Yo desde luego les animaría muchísimo, les animaría a que buscasen información en internet, a que se pusieran en contacto con nosotros si quieren saber al detalle eh, las experiencias que pueden llegar a vivir y que desde luego no hay fronteras y que tienen que eh, probar e intentarlo porque desde luego es el primer paso para conseguir un cambio y una experiencia única. Bueno, pues tenemos mucha más información, como usted decía, Berta, en www.colegiosmundounido.es ha sido un placer tenerla con nosotros, un año más. Igualmente, muchísimas gracias. Moltes gràcies. Una versada ben forta a Berta Fraguas, directora de la Fundació de Colegios del Mundo Unido. Fins al 24 de gener, estudiants amb discapacitat tenen temps d'optar aquesta beca gràcies al suport de Fundació 11 entrant en aquest web. Nosaltres continuem amb més programa. Una petita pausa musical i arriba el temps de tertúlia. Thanks to you. Catalunya sense barreres, passa una estona en bona companyia, amb Anna Hernández. Me. I don't of Only the of my mind. A Padons anem amb la tertúlia de la gent gran d'aquest primer programa de l'any, 4 de gener, dissabte que compartirem amb l'Esteve pujades Manel Parterissa, Amparo Montguillot, Francesc Vendrell i Concepció Moix. Bona aïn, bona tarda, bons reis, amics, amigues, què tal? bé, tarda. ara, molt, bé, estic, bé. Estic, molt, molt bé. Bé. Estem bé, entenc d'esperança. contents. Sí, sí, aixaca, però bé, no. Deu minutets llargs de tertúlia, Vendrell, eh? Bé, no. no et queixes. No, no. Ah. Ja ho sé, són les retallades normals de la vida. Ja. Ho teniu assumit, vaja. Sí, On sí. Tant. Home, és que estem en un petit purgatori, ara. Ja, sí, tot es retalla. Sí. Però a no us queixeu, tenim un 0,25, que ens augmenta, noi. Ay, bueno, Mare bueno. de Déu. Sí. Acaba, ara s'ha escoltant jo, parlant, al, al, al, per catóminar a ràdio, a l'economista, d'això, aquell de la barbeta, em diuen... No? Uh, sí, si, home, jo ho estava d'anir fatal, eh? S'ha d'anir unes perspectives... Doncs pues no, són Pur... diferents a les que es diuen oficialment. Sí. S'en cas, no? Sí, però bueno. Jo crec que ja s'ha fet la retallada forta i ara serà una retallada més, més suau. El però... niño Becerra. Ah, el el nino nino nino Becerra s'ha d'anir unes notícies que no vegi. Sí. Sí. Terra, el seu discurs habitual és aquest, parteríssim. <laughs> Sí, sempre negra, negre, negra. oi? Tu t'escoltes al guindos i la història és una sí, altra, és una eh? Diferent, sí, sí, és diferent, home. És diferent. I ja t'he dit, s'ho deuen mirar dintre d'un prisma diferent. Els colors que veuen deuen ser diferents, Va. perquè... I l'Empart Monguillota ha decidit mirar el 0,25 de, de pujada oh, de I tant. i avui bueno. que m'ha costat més cara el bitllet de la sí. Renfe. No, sí, sí, sí. Sí, sí, avui ha ja, pujat. Ja, ja. Ho recuperarem molt poc, això. No recuperarem res, però bueno. Bé, mentre bueno. teníem salut anem mirant. era pitjor quan deien que no, que no, semblava que que re, que re, que re, i potser seria retallades. No, o sigui, no. bueno. Però ara cobrem. Que queixem, sí, sí, no? Sí, sí, no. no retallem, que ho haurem. A veure, gent bueno. gran, que arriben els Reis Mags. Sí. Eh? Sí. Sí. Heu fet carta, heu demanat coses, o més bé sí, heu sí. col·laborat amb els Reis, col·laborat. amb els regals. Hem col·laborat. Sí. No, sí, sí, sí. Vinga, expliqueu-me coses. Sí. Nosaltres som col·laboradors habituals, vines en fales, amb el Tortur Lliga. Col·laboradors of, eh, oficials dels rei, del Reis Max. Cada any, doncs, lo nostre és... Participar. Participar. Sí. Eh? Volontàriament. Sí. Jo col·laboro amb la Caixa, com que no diu res, doncs, pues, bueno, canvio de llibreta a llibreta. Ah. Sí, no? Sí. sí. Bueno, I... En Nadal, per exemple, l'hem passat, la majoria, bé, no? Sí. Jo puc dir que no que l'he passat molt malament, perquè vaig tindre un problema, però gros, Vaja. que no vaig poder menjar res. És el primer any de la meva vida que no pogués menjar el dia de Nadal res, ah, ni una gota, eh, ni torró, no, no, sí. ni torró, res. Per mi últimament, malgrat les ausències que hi ha els ah. Nadals, eh, no tant molt, però m'ho he passat molt bé. Ara la família es disgrega, perquè els nens es fan grans, ja tenen ah, parella, ja va a molts sí. la meva sí. filla s'ha anat a Roma, però de totes maneres sempre he tingut algú per passar totes les festivitats. Ja, Estic bueno. contenta, realment, ha sigut un regal. Doncs pues, jo no, ja vaig començar pel dia del meu sant fent dinars, i només he fet dinars, i, ah, i també al final, eh? fina... eh? final... Jo també, eh? La llibona, el final d'any... Això és que et toca. Eh? Ui, però eh? acabo gotada, eh? Vull dir de bueno, veritat, però si acabo got... tenim l'esprit aquest de Nadal, eh? podem fer moltes coses... Sí, amb l'esperit oh, de negar, sí. sí. A veure, Esteve, sí. tu has cuinat... Jo no, no. no. no. Clar, que la Concepció us ha passat totes les festes a sí, la cuina, és eh? una mica cansada eh? contenta. Sí? Contenta. Oh, Uf, va Jo he col·laborat a algú eh? però el sí. plat fort diguem que, que, que, que la feina forta la teniu vosaltres sí, sí. Sí, Com sí. que la no, tenim sí. nosaltres? Què vols dir? A casa senyora, la meva cuina eh? el meu marit senyora, eh? no, no, no, no. Perdona, senyora. això no és així eh? A casa meva la cuina per res Anna, tens una sort? Com que tinc una sort? Depèn del decàleg de que hi ha posats a la taula, hi hagi unes normes i un decàlegó i esto sí. i esto ja està. Jo, jo col·laboro bastant amb, la, amb les coses. Vas a comprar, de... no? Però, bueno, s'ha de reconèixer doncs, que la feina grossa bueno, la fa ella, si no fos sí. per la dona. Vull dir... Jo vaig sí. fer tot sola, eh? eh? Tot. En Trans, una carboníssima que em va sortir i això que no m'agrada gaire cuinar, però em va sortir perfecta. Estic molt contenta, realment. No m'ha quedat clar si demaneu ah, més bueno. coses als Reis bueno, Mags que doneu? Yeah. Ah, no. Jo deman... Ai, donem més... Sí, avui dia ja, sí, no, sí. ja no Ja no demanem, ja. que no teniem, no, jo ho no tot, sé, qualsevol tonterietes perquè perquè està plena coseta no i no pròs. Sí, no ja, ja està, sinó que els. Jo he demanat, salut, això me diu. No. Sí. jo he demanat Pau esperança i molt amor. Esperança sí. i suc sí. i sort que ens han tret d'aquesta sucac del 2013, Perquè com que he dit abans, que estem en un purgatori, que no ens decantem cap a l'infern, eh? no, eh? que anem no, que... cap a l'altra banda. Jo que jo que que és Esclar, aquest infern que, que tenim serà col·locat serà... O, pre o previst, perquè no sabem... No sabem que com és, anirà tot, oi? Això eh, eh, n'hem no de tindre la fe amb confiança de que no passarà, però... Però nosaltres aquesta generació jo crec que estic coberts. Potser la ja pròxima generació, de la propera generació dels joves... Possible, Pitjor, no sé com ho tindran, però si nosaltres, gràcies a Déu, tenim molt bé. Eh? Sí, bé. Bueno i la forma sí, sí, de vida d'ells de de de és de més de ser diferent, tenen un econòmic. tipus de gastos. Aquesta diferent. perspectiva de l'amparo Monguillot és molt interessant, sí. eh? Sí, sí, Clar, sí. realment vosaltres heu treballat tota la vida. Tota la vida no tinguo cap problema sí, i na. No bon no sí. No, sí, però al tenir-ho tindrem. No dica no vendré i les noves generacions, estàs, no, no, no no el món movent en un panorama d'incertesa molt sí, molt important. I pregunta el Manel, "Però on tenem? Pues per que tenquem fills, que tenien problemes, que els tenen, els ditem nosaltres." I això és un Sí. Sí. Jo tinc un raconet per ells, eh? Però jo m'imagino si que el 2014... Home, té que ser l'any la, la, del despegue. Sí, l'any del despegue és el que s'hi menja a sí. eh, social, sí. com, com financer, com de tot. L'any de a la baix, més aviat, eh? O sigui, com ha arribat a baix, ja està, ja, ja no baixem més. Vull dir, hem caigut, he tocat terna. Sí, ja però, però, si no, hem caigut. Ara, d'aquí d'aquí en davant. Estàvem a l'entresol, ara, ja anem baixant. Però que no hi caguem al forat. tant, no demaneu res als Reis Marx. No, no, no, no. No que, que se'n es, que treguin d'aquest sucat. Sí. Jo hosti, ja dic una miqueta, ja no dic una, molt, una recuperació forta, una miqueta que no anem enrere, una miqueta que es vegi una miqueta al cel més no, net i no, però, però vol sí. dir que no tindreu cap regal de reis? Home, sí, sí. Bueno, sempre hi ha sí, sí, d'atenció. Sí, sí, però, sí, però ja... Mm -hmm. el, meu, el meu net, quan, li, quan li ensenyes una ensenyes un, un fullet d'aquests de, de, de, de joguets, diu aquesta pàgina per mi, aquesta pàgina per mi aquesta pàgina, no, aquest regal, no. aquesta pàgina aquesta eh? I, que a nosaltres no, ja no Manel, penso que tu has deixat, has cedit la teva targeta de crèdit als reis mags, que facin el que vulguin no? ja t'has ha, despreocupat sí, sí, sí, sí, sí, sí. Val. alguna cosa que espereu que us caigui, va Vaja, de regal. Pues, no, home, jo sé sí que em faran alguna coseta perquè cada any ho han fet, però no sé mai el què. De vegades... Bueno, jo ho sé, no una sé. gorra, amb una altra gorra perquè tingui recanvi, encara m'he acostumat okay. a la gorra, vaig de jo gorra sempre. Jo la companyia d'ells, que són recordin que vic sola i que els tingui sempre molt a prop. No, jo res en especial, eh? dir, no. No, no espero res, dir, alguna cosa que haurà. Jo un llibre... Val, o sigui que un llibre i una gorra eh? i la, la, la resta amor, pau, esperança que sí, sí, se'n sí, recordin de mi un, un llibre d'economia sí, per, sí. per sortir de no, la no. crisi no. No? És, així, la és que realment tenim molt més de que havíem arribat a somiar mai sí, jo molt contenta, bueno, realment. és que si sí. d'acord, d'acord, si mirem com, mirem com actualment somiar, en el món està passant, el que està sí, passant les guerres, les massacres que estan fent sí, estem bé, però hem de considerar i a valorar que hem que demanar els reis, que això s'aturi una vegada. No. Que hem anat enrere. Que la sí, pobresa que no s'esgrimi sí, més, que no s'ensenyi ja, més amb les pobres. Si hagués pogut ja no bueno, però, però és, és que hi ha molts ja. reis polítics. Bé, bé, Actualment hi ha molts reis polítics. No? De Reis Maxi. Povem fa ja, preguntar-vos, sí. però fa preguntar-vos com es presenta la cuesta de enero para mí jubilados. Uy. No, no quiero preguntar esto. Bueno, no, ja UF, perquè fet. és el començament d'una costa llarga. Sí, però jo penso que pensant amb els fills, no amb nosaltres. Estava en vires... no la... no amb nosaltres, si nostra no particular. Vaixeta, no, ni em fent, però que els nens podem aturar una mica i no passar res, eh? però es que fem ja aturar, eh individualment, per exemple, moltes coses que es feien ja no les faig, ja les deixo de fer, perquè dius, per què? Això no és necessari. I evitar perquè això pugui donar que si els meus estalvis queden, que es puguin ajudar a persones que ho necessitin, sí. que és el que es tracta. Sí. Perquè si no, si ells van malament, al final tots aniran malament. Sí, i llavors si no els pots tu tampoc ajudar doncs, pues, veia pena, no?, perquè estarem tots iguals. Llavors, que, que hi ha famílies que ja ho fan, eh? que els que el 14, pares es reparteixen amb els sí. fills. El 2014 sap millor que el 2013. Sí, oi... Home, tindrem un més i un menys. Sí, sí. Ens ho diuen i de, i ens ho diuen bé, uns altres ens ho plinten que no encara, que després del 15, jo dic, ja, ja no crec res, perquè... Cadascú, no, el que diem... Se, se, tu escoltes al Niño Becerra i cau la mural en terra. Sí, escoltes al Guindos i dius, ostres, no, sí, ja hem sí. sortit la crisi. No, no. També, et cau, eh? També et cau perquè és el que, que dius, no és cert. No, ja, bueno, ja... s'han enredat. Ah, sí, sí, sí. ja, el Becerra sempre la veritat, està dient... Però... O sigui, que veig que vosaltres poseu no només la targeta de crèdit al servei dels Reis Mags, sinó el vostre capital al servei dels vostres fills. Sí, sí, clar. Així. sí sempre hem sí, d'estar sí, de sí. sí. a punt d'ajudar-vos. El moment que mai, però, falta... Sí. I som, sí. per si algú som. Sí, abans no pensaves, fes. perquè deies, sí. bueno, ja es guanyaran la vida, mateix, tots van estudiant més, jo. ho van fent més bé, però ara ja vas veient, veient, veient, i, i si no hi ha una casa és a l'altra, o d'un fill o de l'altre, ara... llavors un ja s'ho va Mireu, amics i amigues, eh, persones grans, és el primer any que no sento parlar de salut en una tertúlia de gent gran. Un aplaudiment per tots vosaltres, Molt perquè bé. sou el suport... Per moltes persones món. joves que s'estan jugant el seu futur una abraçada ben forta nosaltres tornem la propera setmana mentre mentrestant sigueu persones fàlices i solidàries Catalunya sense barreres un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández